Yunus surəsi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Merhamətli və rəhəmli Allahım adınla. Alif lam ra. Tilka ayatul Lam Ra Bu hikmətli kitabın ayələridir. Əkan lin-nasi <Sessizlik> acbən an ohayna ila racul minhum an anzirin-nasa wa bashir allazina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 Vəh etməyimiz insanlara qəribə mi göründü? Kafirlər, sözsüz ki, bu açıq-aşkar bir sehirbazdır, dedilər. İnna Rabbəkumullāhu ləzi xaləqəl-səməvəti vəl-ərdə fə sittəti <Sessizlik> əyyəmin thüm məstəvə aləl-arşi yudəbbirul əmr.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 ما يعيده ليجزى الذين امنوا ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون همنظن dönüşü onadır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 və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. Hüvəl-ləzī <gülüyor> cealəşşəmsə diyəəəəm vəl-qamərə nūran və qəddərəhə menəzilə lithə'ləmə ədədəs-sininə vəl-hisəb Mə khalqəlləhə thəlikə Yufassilul Əyətini qavmi yəlləmūn Güneşi ışıqlı, ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiz diyə ona mənzillər müəyyən edən odur. Allah bunları yalnız haq naminə yaratmışdır. O, ayələri bilən adamlara, Belə izah edir. İnne fi ihtilafil leyli vennahari vama Allahu fis samawati vel ardi laayatil liqawmin Doğrudan da gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdıqlarında Allahdan qorxan adamlar üçün Ələlələr vərdir. Ələzənə la yərcúnə liqəəəna və radu bilhəyəti addünyəə və tməənnəu bihə və alləzənə hum ən əyətina gafilun. Ələəikə məəvəhumun nərü bimə kənu yəksibun. Şübhəsiz ki, bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər, dünya həyatından razı qalıb onunla rahatlıq tapanlar və ayələrimizdən xəbərsiz olanların, məhz onların qazandıqları günahlara görə sığınacaqları yer, oddur. İnnellezine amenu ve amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tecriru min tahtihimul İman gətirib salih əməllər işlədənləri Rəbbi imanlarına görə doğru yola yönəldər. Neym bağlarında onların ayakları altından çaylar akar. Onların oradaki duası: Allah'ım, sen paç ve müqaddessin. Orada birbirlerini salamlaması, salam sözü ve dualarının sonu hem de olsun âlemlerin Rabbi Allah'a sözleri olacak. bil-hayri laqudi ileyhim ecelühüm. Nədrüllədin la yercul liqa'a fe Əgər Allah insanlara istədikləri xeyri tez verdiyi kimi şəri də tez versəydi əlbəttə onların əcəli çatmış olardı Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənləri isə azğınlıqları içində sərgərdan dolaşan vəziyyətdə tərk edərik. və izə məsəl insənə zər dur duanə li <Sessizlik> cənbihi əv qa'idən əv qaimə fə ləmmə kəşəfna ənhu zərruhu marrə kə əlləm Kədəlik züyinəl il-musrifina ma kanu ya'malun İnsana bəla üz verdikdə, uzananda da, oturanda da, ayaq üstə olanda da bizi çağırar. Bu bəlanı ondan sovuşturduqda isə, sanki ona üz vermiş bəladan ötürü bizi çağırmamış kimi keçib gedər haddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə gözəl göstərildi. Walaqad ahlakna alqurun min qablikum lamma zalemu və ca'athum rusuluhum bil bayyinati və ma kanu li'uminu. Kezalik Sizdən əvvəlki nəsilləri də zülm etdiklərinə və elçiləri onlara açıq-aşkar dəlillər gətirdikləri halda onlara inanmadıqlarına görə məhv etdik. Biz günahkar adamları belə cəzalandırırıq. Tüm məcəlnakum xaləifə fil-ardı min Sonra onların ardınca sizi yer üzündə xələflər etdik ki görək necə davranacaqsınız. və izə tutlā aləhim ayātunā bayyinātun qāla alləzīna lā yarcūna liqā'a nātī biqur'ānin ghayr <gülüyor> hāzā aw Qul mə yəkúnu ləyən əbəddiləhu min tilqa-i nəfsî İn ettebi'u illə mə yuhā iley İnni əkhafu in əsaytu rabbī əzəbə yəvmin əzîm Açık aydın ayələrimiz onlara okunduğu zaman bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər deyərlər. Bizə bundan başqa bir Qur'an gətir və ya onu dəyişdir. Deki: mən onu öz istəyimlə dəyişdirə bilmərəm. Mən yalnız mənə vəh yolunana tabi oluram. Əgər Rəbbimə ası olsam, böyük günün əzabından qorxuram. Qul ləv şaəəllləhu mətələvtuhu aleykum və ləədrəkum bih Fəqad ləbittu fīkum umuram min qablihiyə fələ təqilun De ki, Allah isteseydi, men onu size okumazdım. O da onu size bildirmezdi. Mən axı bundan öncə de sizin aranızda yaşamışam. Meyər bilmirsiniz? Və men azlamu mimmen Allah'a qarşı yalan uydurandan Və onun ayələrini yalan hesab edəndən daha zalım kim ola bilər? da günahkarlar nicat tapmazlar. Və ibadət edirlər Allahdan başqa, onlara zərər verməyən və fayda verməyən şeylərə Qul etu nebbi'un allaha bimələ ya'lamu fissəməvəti vələ fil ərdə. Sübhanehu və te'alə ammə yüşrikun. Onlar Allah'ı qoyub özlerine nə bir zərət, ne də bir fayda verə verebilmeyənlərə ibadət edir. Və onlar Allah yanında bizim şəfəyətçilərimizdir deyiller. Pəki, yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. Və mə kənən nasu illə ümmətən vəxidətən وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ف۪يمَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ İnsanlar vahid bir ümmət idilər. Sonra ixtilafa düşdülər. Əgər Rəbbin tərəfindən əzəldən bir söz verilməsəydi idi, ixtilafa düşdükləri şey barəsində aralarında dərhal hökum verilər. Və deyirlər: "Ləulə onun üzərinə Rəbbindən bir ayə nazil olunsaydı?" De ki: "Bil ki, gəbəir yalnız Allahındır, mən Onlar deyirlər: "Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilmir?" De ki, qeyb ancaq Allaha aittir. Gözləyin, şübhəsiz ki, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. وَإِذَا أَذَقُنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا Qulilləhu əsra'u məkran inna rüsuləna yəqtubuna mə təmkurun. İnsanlara üz verən bəladan sonra onlara bir mərhəmət daddırdığımız zaman, ayələrimizə qarşı hiləgərlik etməyə çalışarlar. De ki, Allah daha tez hilə qurar. Şübhəsiz ki, elçilərimiz, qurduğunuz hilələri yazılır Huvallezî yesîrukum fil-barri vel-bahri hattâ izâ <Sessizlik> kuntum fil-fulki ve cereyna bihin birîhin ve farihû وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين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 112. ونبغون في بِغَيْرِ بغير الحق 113. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 119. إِذَا إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن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 وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ دِلَّهُ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمُ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ هُجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُضْلِمًا Üləikə ashabun nərihum fiyhə xalidun Pis işlər görənlərə isə, pisliyin cəzası onun misli qədər verilər. Onları zillət bürüyər. Onları Allahdan qoruya bilən bir kimsə də yoxdur. Onların üzləri sanki zülmət gecənin parçalarına bürünmüşdür. Onlar od sakinləridir və orada əbədi qalacaqlar. Vay yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lillezina asharuku makanakum antum wa shuraka'ukum fa zayyalla bainahum wa qala O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra da müşriklərə, siz də şərikləriniz də öz yerinizdə qalın, deyəcəyik. Biz onları ayrıcıyıq, onların şərikləri deyəcəklər. Siz bizə ibadət etmirdiniz. Fəkəfəbilləhi şəhidən bəynə nə və bəynəkum in künnə an ibadətiküm lə qafilin. Bizimlə sizin aranızda Allahın şahit olması yetər. Doğrudan da biz sizin ibadətinizdən xəbərsiz idik. هنا لك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق orada her bir nefer geçmişte törettiklerinin acısını çekecektir onlar Allah'a özlərinin həqiqi himayədarına qaytarılacaq və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Qul men yerzuqukum minas sama'i wal ard am men ymlikus Əm mən yəmliku səm'ə vəl-əbsərə və mən yuhricu l-hayyə minəl-meyyitə və yuhricu l-mayyitə minəl-hayy və mən yudabbiru l-əmr. Fəsəyəkulun allah, fəqül əfələ təttəqûn. De ki, göyden və yerden ruzu veren kimdi?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 Bədalikumullahun rabbukumul haqq fəməza ba'da lhaqq illəz zəlalə fəənnə təsrifun O sizin haqq rəbbiniz olan Allahdır. Haqqdan sonra zəlalətdən başqa nə ola bilər? Siz necə də haqqdan döndərilirsiniz? Qəzəlikə haqqat kəlimətü Rabbikə ələl-ləzənə fəsəqü la yəminun. Beləliklə, fəsiklərin iman gətirmeyəcəyina dair Rəbbinin sözü doğru çıxdı. Qülhəl min şürakəiküm mən yəbdəul xalqa thumma yuiduh. Qul illahu yebdaul khalqa thumma yu'iduhu fa annatu fakun deki Allah'a qoşduğunuz şəriklərdən eləsi varmı ki hər hansı bir məxluqu ilk dəfə yaratsın öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytarsın deki Məxluğu ilk dəfə Allah yaradır. Öldükdən sonra onu əvvəlki halına qaytarır. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz? Qul həl min şürekəikum məyini yəhdi iləl-haqqı. Qul illəhu yəhdi iləl-haqqı. اَفَ مَنْ يَهْد۪ي اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّا لَا يَهِد۪ي اِلَّا اَنْ يُهْدٓا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ De Allah'a koştuğunuz şerifler arasında haqqa yönəldən bir kimsə var mı?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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ onların əksəriyyəti ancaq zənnə qapılır Şübhəsiz ki zənn həqiqəti heç cür əvəz edə bilməz Allah onların nə etdiklərini bilir. O aman kan hada al-Qur'an an yuftara min dunillah wala kin tasdiqa allazi bayna yadayhi wala kin tasdiqa allazi bayna yadayhi wa Bu Qur'an Allah'dandır.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 Qul fəətü bi sürəsin mitlihi və də'u min dün in kuntum sadiqin. Yoxsa, mühəmməd onu özündən uydurdu deyiller. De ki, əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər bir sure de siz gətirin. Və Allahdan başka kimi bacarırsınızsa köməyə çalın. Bəl kəzzəbü bimə ləm yuhiytu bi ilmihi və ləm mə yəətihim təuviluh, kəzəlikə kəzzəbən ləzinə min qabirihim fənzur, keyfə kənə aqibətüb Xeyr! Onlar elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu onlara gəlməmiş Qur'anı yalan hesab etdilər. Onlardan evvelkiler de yalan hesap etmişdiler. Bir gör zalımların akıbeti nece oldu. İçerlerinde Kur'an'a inananlar da var, ona inanmayanlar da. Rəbb fitnə fəsat törədənləri daha yaxşı tanıyır. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا Əgər səni yalançı hesab etsələr, heç ki Mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Siz mənim etdiyim əməldən uzaqsız, mən də sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam. Və minhum men yesteməun ilayk afə enta tusmi'u sümma və law ya'qilun Onlardan səni dinləyənlər də vardır. Məyyər karlara əgər anlamırlarsa sənmi mi Və Onlardan sənə baxanlar da vardır. Məyər çorları əgər görmürlərsə sən mi doğru yola yönəldəcəksən? İnna Allaha la yuzlimun nase şey'en və lakin Həqiqətən Allah insanlara əsla zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Və o gün yəhşürühum kə-əlləm yəlbəthū illə sa'ətan minə-n-nahāri yəta'ārafūna Allah onları bir yerə toplayacağı gün Sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir saadını qalmışlar kimi bir-birlərini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan sayanlar mütləq ziyana uğrayacaqlar. Onlar doğru yola yönələn deyirlər. وإمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ Onlara vəd ettiğimiz əzabın bəzisini sənə göstərsək və ya heç göstərmədən öncə səni öldürsək Yenə də onların dönüşü bizədir. Həm də Allah onların nə etdiklərinə şahiddir. Və hər bir Hər ümmətin bir elçisi vardır. Elçiləri gəldikdə Onların arasında ədalətlə hökm verilər və onlara zülm edilməz. Və deyirlər: "Nə vaxt bu vəd, əgər sadiqsinizsə?" Kafirlər deyirlər. Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq? Qul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 Müşriklərə de ki, Söyləyin görüm, əgər onun əzabı sizə gecə, yaxud gündüz gələcəksə, onda günahkarlar bunlardan hansını tələsi istəyəcəklər. Əthüm <Sessizlik> mə idə mə və qağ əməntun bih tum bihi başınızın üstünü aldıqdan sonra mı ona iman gətirəcəksiniz? Yoxsa indi mi Siz ki onun tez gəlməsini istəyirdiniz. Thumma qila lillezina zalemu duqu azab al-khuldi hal kuntum taksibun Sonra zalımlara dəyiləcəkdir. Dadın əbədi əzabı. Məyər siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılmırsınızmı? Və isən biunaka haqqunhu qul i wa rabbi innahu la bi mu'jizin. Səndən o əzab doğrudurmü deyə xəbər alırlar. De ki, bəli, and olsun Rəbbimə, həqiqətən də o doğrudur və siz də ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Və ləu ənə ləkulli nəfsin ma fil ərdilə əftədət bihdi və əsərrun nədəmətə ləmmə rəəu l Əgər zalim olan hər kəs yer olanların hamısının sahib olsaydı, mütləq onu əzabdan qurtarmaq üçün fidyə verərdi. Onlar əzabı gördükdə dərindən peşman olarlardı. Onların arasında ədalətlə hükm verilər və onlara zülüm edilməz. Ələ inə lilləhi mətis səməvəti vəl-ərd Ələ inə və'də haqqun və ləkinnə əktərəhum lə ya'munun Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır. Bilin ki, Allahın vədi haqdır, lakin onların çoxu bunu bilmir. <Sessizlik> o həm dirildir, həm də öldürür. Siz yalnız ona qaytarılacaqsınız. Ya ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir tövsiyə və ürəklərdə olanlara şifa gəlib. Ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüt, nasihat, göğüslərdə bir şifa Müminlərə doğru yolun göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Qul fə bizalikə fəliyəfrəhū və ki, bunlar Allahın lütfü və mərhəməti sayəsindədir. Qoy onlar buna sevinsinlər. Bu ki Onların yığdıqlarından daha xeyirlidir. Qul araytum ma anzala Allahu lakum mir rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan. Qul allaahu adina lakum an 'ala Allah teftirun. Te ki Allah'ın size nazıl ettiği rüz-i bağra söyleyin görüm, onun bir qismini haram, bir qismini isə halal saydır. De Allah mı sizə izin verdi, Yoxsa Allah'a iftira yakırsınız? وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İnnə Allahə ləzü fədlin ələn nəsi, və ləəkinnə əktərəhum ləyəşkurun. Allaha qarşı yalan uyduranların qiyamət günü barədə fikirləri nədir? Həqiqətən Allah insanlara qarşı lütfikardır, lakin onların çoxu şükür etmilsin.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 MİTQALİ DERRETİN FİL ARDİ VELA FİS SEMAİ VELA ASGAR VELA ASGAR MİN ZƏLİK VELA AKBAR İLLƏ Fİ KİTƏBİN MÜBİN Sen hansı bir işte olsan, Kur'an'dan ne okusan, siz ne iş görseniz,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 ələhüm yəhzənun Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Əlləzīn əmənū və kənū yəttəqūn Onlar iman gətirmiş və Allahdan qorxmuşlar. Ləhumul bushratu fil hayətid-dunyā və fil-əxirəh La tebidilə li keliməti illəhi, dəlikə huvəl fəvzul azim. Dünya həyatında da, ahirətdə də onlara müjde vardır. Allahın kəlmələri əsla dəyişilməz. Bu, böyük uğurdur. Ve la yəhzunka qauluhum. İnnal azzata lillahi jami'an huves semi'ul alim Onların sözləri səni kədərləndirməsin. Çünki qudrat bütünlüklə Allah'a məxsusdur. O eşidəndir, biləndir. Ala inna lillahi ma fis samawati ve man وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَاِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ Bilin ki, və yerdə olanların hamısı Allah'ındır. Allah'ı qoyub başka şəriklərə yalvaranlar nəyin ardınca gedirlər? Onlar yalnız zemne uyur ve ancak yalan uydururlar. Geceni rahatlanmanız için yaradan gündüzü de Ruzi qazanmanız üçün ışıqlı edən odur. Həqiqətən bunda eşidən adamlar üçün dəlillər vardır. Qalu attəxadəlləhu vəladən sübhənəh Hüvəl-ğəniyü ləhu mə fəs-səməvəti <Sessizlik> və mə fəl-ərd min sültanin bi hədə Ətəqulunə ələllahi mələ tə'anləmun Onlar, Allah özünə övlad götürmüşdü dedilər. O, pakdır, müqəddəsdir. O, heç nəyə mühtac deyildir. Göylərdə və yerdə nə varsa, onundur. Buna aid sizdə heç bir dəlil yoxdur. Niyə Allah'a qarşı bilmədiklərinizi söyləyirsiniz? Qul inna allazine yafturuna ala allahi al-kizb la ki, şübhəsiz ki, Allah'a qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar. Mata'un fi d-dunyaya thumma ilayna marci'uhum thumma Mən nəzifəhümül azabəşşədid. Süm menzifəhümül azabəşşədid bimən kənu yəkfurun. Onlar bir müddət dünyada faydalanar, sonra onların dönüşü bizə olar. Sonra da küfr ettiklərinə görə onlara şiddətli əzab datdırarık.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 ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ Onlara Nuhun əhvalatını oxu. Bir zaman o, öz qəvminə demişdi: Ey qəvmim, əgər aranızda qalmağım və Allahın ayələrini xatırlatmağım sizə ağır gəlirsə, mən Allaha təvəkkül edirəm. Allah'a koştuğunuz şâriklere birleşip sözü bir yere koyun sonra da işinizi aşkarda görün. Bundan sonra mene karşı başardığınızı edin ve mene mühlet vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Eğer üç tevelleytum çevirseniz Bilin ki, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allahdadır. Mənə müsəlmanlardan olmaq əmr edilmişdir. Fə və kəzzəbū fənəccaynāhu və men ma'ahu fil fulk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 Bil gör qorxudulanların aqibəti necə oldu? Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qawmihim fajaa'u bil bayinat. Fajaa'u bil bayinat fama kanu li'uminu min qabl.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 Umə bəət nəmi bədihim Musəə həuna ilə fir aə mələibi əyyətinə fəstək bəru əstək bəan kə onların arxasınca musamı və Harunu Fiona və onun əyyanlarına açıq aydın dəlillərmizlə elçi göndərdi. Laçın onlar, təkəbbürlük göstərdilər. Onlar günahkar bir tayfə idilər. Onlara bizim tərəfimizdən haqq gəldikdə, şübhəsiz ki, bu açıq-aydın bir sehirdir, dedilər. Qala Musa etekulunə lil haqqı ləmmə jəəkum Esihrun həzə vələ yuflihü s-səhirun Musa dedi, Acaba sizə hak gəldikdə bu sehirdə mi deyirsiniz? Halbuki sehirbazlar uğur qazanmazlar. Qalū əciqtəna litelfitəna ammə vəcədnə aleyhə əbəəəna və tekūna lakuməlkibriyāu fəl-ərd və təkūna lakuməlkibriyāu fəl-ərd və mə nəhnu lakumə bimu'minin Onlar dediler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 Seyirbazlar geldik de, Musa onlara dedi, ne atacaksınızsa atın. Seyirbazlar geldik Musa onlara dedi, Nə atacaksınızsa atın.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 fitnə fəsad törədənlərin işini düzəltməz. Və yuhiqullahu lhaqqə bəkləmatihī vəlâu kərəhal mücrimun. Günahkarlar istəməsələr də Allah öz kəlmələri ilə haqqı bərqərar edəcək. Bəman əmənə li illə zurriyyətum mihi ala khaufin min fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum fil ardhi wa innahu la min və onun əyanları tərəfindən özlərinə işkəncə veriləcəyindən qorxaraq Musa'ya öz yalnız azsaylı bir nəsil iman gətirdi. Haqiqatan da Firavun yer üzünde hakim və həddi aşanlardan idi. Və qala Musa ya qawmi in kuntum amantu in kuntum Musa dedi: Ey qovmum, əgər Allah'a iman gətirmişsinizsə Və müsəlman olmuşsunuzsa ona təvəkkül edin. Qalū 'alallāhi tawakkalnā rabbanā lā Onlar dedilər. Biz ancaq Allaha təvəkkül edirik. Ey Rəbbimiz, bizi zalım qəvmin əlində sınağa çəkmə. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَبِذِي أُزْ مَرْحَمَتِنْ لَ كَافِر قَوْمُنْ أَلِنْدَنْ قُرْتَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Biz Musa'ya və onun qardaşına, cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın, evlərinizi namazgah edin və namaz kılın, müminləri müjdələ diyə vəd yettik. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا, ربنا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ fəla يؤمنو حتى يروا العذاب الأليم Musa dedi Ey Rəbbimiz sən Firavona onun əyyanlarına dünya həyatında zinət və mal-dövlət Ey Rəbbimiz onlar insanları sənin yolundan sapdırırlar Ey Rəbbimiz, onların mal-dövlətini və qəlbini sərtləşdirir ki, ağrılı acılı əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Qalaqad ujibad da'watukuma fastaqima və la tattabi'an nisbiləllədin la ya'lamun. Allah dedi. Hər ikinizin duası qəbul olundu. Dəvətinizdə möhkəm olun və nadanların yoluna uymayın. və cavazna bibni isra ila albahr fa atba'hum fir'awl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 Zülm və düşmənçilik məqsədi ilə onları təqib etdilər. Nəhayət, Firavun dənizdə batdığı vaxt dedi: "İsrail oğullarının iman gətirdiklərindən başqa məbud olmadığına inandım. Mən də müsəlmanlardanam." Əl-Ənə və qad əsəyit qablu və kuntə minəl mufsidin. Firona deyildi. İndi mi? Sənki evvəller asli yetmiş və fəsad törədənlərden olmuşdur. Əl-Əvmə nünəcciyəkə bibədənikə li təkûnə limən xalfəkə əyəh. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ Bugün sənin bədənini sahilə çıxaracaq ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olasam. Həqiqətən də insanların çoxu ayələrimizdən xəbərsizdir. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَنِ اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ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 انزلنا اليك فاسال فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتريين اير سنه نازil ettiğimize şüphe edersense senden evvel kitap okuyanlardan sorur Rabbim, sənə haqq gəlmişdir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Və lə entekunən minəlləzîna kezzəbû bi ayâtillâhi fetekunûna minel-hâsirîn. Allahın ayələrini yalan sayanlardan da olma. Yoxsa ziyana uğrayanlardan olacaqsan. İnnallezinin haqqat alehim kelimatu rabbika la yu'minun Həqiqətən sənin Rəbbinin sözü özlərinin əleyhinə doğru çıxmış kimsələr iman gətirməzlər. Və ələcətəhum kullu ayetin hattə yəru'l əzabəl əlīm Onlara ayələrin hamısı gəlsə belə Ağrılı-acılı əzabı görməyincə, iman gətirməzlər. Fə ləulə kənət qəryətun əmənət fə nəfə'aha imanuha hə illa qawmə yunus, illa qawmə yunusə ləmmə əmənu kəşəfnə anhum əzəbəl-xizifil xəyatiddunyə. Əzab gəldiyi an, Yunus'un qövmündən başqa iman gətirib imanı özünə fayda verən bir məmləkət əhli olub mu? Yunus'un qövmü iman gətirəndə onlardan dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını soğuşdurduq, və onlara müəyyən vaxta qədər fani nemətlərdən faydalanmaq imkanı verdik. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ayə rəbbin istəsəydi Yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları mömin olmağa sənmi məcbur edəcəksən? Və mən kənənəfs inam illə biibnillah və yecəlu rəcə Allahın icazəsi olmadan heç kəs iman gətirə bilməz. Allah anlamayanları qəzəbə uğradır. Qul yur məza fi səmawati vel ard wama tughni alayatu vel ki, görün göylərdə və yerdə nələr var. Lakin iman gətirməyən adamlara dəlillər və xəbərdarlıqlar heç bir fayda vermir. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَيَّامَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي Yoxsa onlar özlərindən əvvəl gəlib gedənlərə üz vermiş Azablı günlərin bənzərini mi gözləyirlər? De ki, gözləyin. Şübhəsiz ki, mən de sizinlə birlikdə gözləyənlərdən am. Thümme nunecci rüsulana və alləzīnə sonra elçilerimizi və möminləri xilas edərik. Möminləri xilas etmək bizə vacibdir. Qul ya eyha'n-nas in kuntum fi shakkim min dinin fala a'budu allazine ta'budun min dunillahi فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ De ki, ey insanlar, dinime şək edirsinizsə, bilin ki mən Allah'tan başqa tapındıklarınıza deyil, canınızı alacaq Allah'a ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir. və an qim vəjəkə lid-dini hənifə və la təkunən minəl hənif olaraq üzünü dinə tərəf çevir və müşriklərdən olma. Və la tədu min dûnillahi məlā enfa'uk və la yaḍuruk. Allahı qoyub sənə nə bir fayda, nə də bir zərər verə bilməyən şeylərə yalvarma. Əgər belə etsən, sözsüz ki, zalimlardan olarsan.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 سو قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ey insanlar Rabbinizden size hak gelmisdir Kim doğru yolla geçse, xeyri onun özünə dəyər. Kim azğınlığa düşse, ziyanı da onun öz əleyhinə olar. Mən sizi qoruyan deyiləm. Vettabi ma yuha ilaika vasbir hakimin. Sənə nazil edilən vəhlərə tabi ol və Allah öz hökmünü verənə qədər səbr et. O, hökümranların ən yaxşısıdır.